jotta saadaan tämä verkosta vapauteen podcastin aika- ja paikkarimattomat asiantuntija yrittäjä, haastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos. Moduuli 1. Hakukoneoptimointi Hakukoneoptimointi kohdistetaan suurimmassa osassa tapauksista hakukoneiden välisestä piirakasta lähes yhden napsivaa Googlea ajatellen. Erilaisia hakukoneoptimointiin kuuluvia teemoja ovat muiden muassa sivuston sisäisten tekijöiden optimointi avainsanatutkimusten perusteella ja metatietojen syöttämisen saralta sekä ulkoisin seikkoihin tähtäävä optimointi muihin sivustoihin linkittämisen muodossa. Hakukoneoptimointiin liittyvät toimenpiteet ovat suurimmaksi osaksi ilmaisia toteuttaa. Tulosten saaminen tapahtuu melko hitaasti ja osittain ennalta arvaamattomasti, mutta on samalla hyvin merkittävässä osassa kestävän liiketoiminnan pohjana verkossa. Jaan sinulle tämän moduulin puitteissa kolme tärkeää askelta menestyvän hakukoneoptimoinnin suhteen. Nämä askeleet ovat yksi: avainsanatutkimus, kaksi: korkealaatuisen sisällön tuottaminen, kolme: datan kerääminen ja sivuston toiminta. Seuraamalla tätä kehystä saavutat suuremmalla todennäköisyydellä mahdollisimman hyvän tuloksen sivustosi hakukoneoptimoinnista. tutkimus. Ensimmäisenä tehtävänä menestyksekkään hakukoneoptimoinnin suhteen on avainsanatutkimuksen suorittaminen. Avainsana tutkimus on voinut tulla sinulle jo tutuksi oman nettiliiketoiminnan aihetta tutkiessasi. Se on aiheen tutkimisen ohella kultaakin arvokkaammassa merkityksessä myös sivuston sisällön luomisen yhteydessä. Avainsanatutkimus nimittäin määrittelee hyvin pitkälti sen, minkälaisin termein ja avainsanayhdistelmin pyrit saamaan sisältösi näkymään hakukoneissa, käytännössä siis Googlessa. Näiden sanayhdistelmien tarkoituksena on liittyä hyvin läheisesti tuottamasi sisällön teemaan ja kotisivustosi aiheeseen. Tällöin aiheestasi kiinnostuneet ihmiset löytävät haluamaansa sisältöä sinun kauttasi. Mitä tunnollisemmin ja tarkemmin teet tämän vaiheen, sitä todennäköisemmin tuottamasi sisältö tuo passiivista ja ilmaista liikennettä sivustollesi vuositoisensa jälkeen hakukoneiden välityksellä. Suosittelen siis paneutumaan tähän seikkaan hyvin huolellisesti. Google avainsanojen suunnittelija. Googlen tarjoama ilmainen avainsanatyökalu on yksi tärkeimmistä välineistä avainsanatutkimusta tehtäessä. Toki markkinoilta löytyy monia maksullisia vaihtoehtoja niin halutessasi, mutta suosittelen käyttämään tätä työkalua varsinkin liikenteen hankkimisen alkutaipaleella. Googlen tarjoaman ilmaisen palvelun ohella voit tutustua myös toiseen, osittain ilmaiseen keywordtool.io-sivustoon. Tämä palvelu antaa Googlen työkalun tavoin avainsanatietoutta suomen kielellä. Keskityn kuitenkin tässä osiossa lähinnä Google-avainsanojen suunnittelijan tärkeän teeman mahdollisimman yksinkertaisena pitämisen vuoksi. Googlen avainsanojen suunnittelijan käyttäminen alkaa oman Google-tilin yhdistämisellä Google AdWords mainostamispalvelun osoitteessa ads.google.fi. Saatat olla hyvin tietoinen siitä, että Googlen AdWords-palvelua käytetään maksullisen mainostamisen yhteydessä Googlen hakukoneessa. Olemme tässä vaiheessa vain kiinnostuneita hyödyntämään AdWords-hallintapaneelin yhtenä osana olevaa avainsana-työkalua, joten kirjaudu vain rohkeasti AdWordsin sisälle. Mikäli sinulla ei ole jostain syystä Google-tiliä vielä tässä vaiheessa tehtynä, suosittelen lämpimästi rekisteröimään omasi tässä vaiheessa. Tarvitset omaa Google-tiliä moneen otteeseen omalla taipaleellasi mahdollisimman kattavan liikenteen hankkimiseen. Kun olet saanut onnistuneesti Google-tilin yhdistettua AdWords-palveluun, valitse Avainsanojen suunnittelija-alasivu AdWords-hallintapaneelista. Tällöin pääsemme konkreettiseen tutkimiseen käsiksi. Kuva 2 osoittaa Avainsanojen suunnittelijan aloitussivun. Tämän aloitussivun myötä voit etsiä uusia avainsanoja hankkiaksesi tietoja hakujen määrästä. Kirjoita vain tiivisti omaan aihealueeseesi liittyvä avainsana tai useampia avainsanayhdistelmiä ensimmäiseen tekstikenttään. Voit jättää aloitussivusi ja tuoteluokkasi kohdat tyhjiksi. Mikäli liiketoimintasi kohdeyleisönä toimii pelkästään kotimaiset ihmiset, suosittelen valitsemaan kohdistus kielivaihtoehdoksi suomen kielen. Voit myös valita sijainniksi pelkän Suomen koko maailman sijaan, mutta tällöin suljet pois mahdollisuuden sisällyttää ulkosuomalaisten hakutuloksia mukaan. Muista myös varmistaa se, että muokkaa hakuakentässä näkyvistä eri valintavaihtoehdoista, oletuksena päällä oleva Näytä laajasti liittyvät ideat on varmasti valittuna mukaan. Napsauta tämän jälkeen sivun alalaidasta, Sinistä hae tuloksia-painiketta. Aivan kuten kuva kolme alapuolella näyttää, käytimme esimerkin hakusanatermiä liidien hankinta, joka on kohdistettu pelkästään suomeen suomen kielellä. Avainsanojen suunnittelija Työkalu määrittää kyseiselle avainsanayhdistelmälle keskimäärin 30 hakua per kuukausi. Keskimääräisten hakujen ohella työkalu kertoo meille sen, että Google AdWordsin maksullisen mainonnan palvelussa valitsemamme hakusanayhdistelmän kilpailu on runsasta, eli kaikista korkein vaihtoehto. Runsas kilpailu nostaa samalla ehdotettua hintatarjousta, 3,66 senttiä, joka on hyvin korkea maksettavaksi yhdestä mainosklikkauksesta. Mutta koska olemme tässä vaiheessa kiinnostuneita vain ilmaisista liikenteen hankkimiskeinoista, haluamme napata mukaamme tiedon keskimääräisestä kuukausittaisesta hakumäärästä. Kuvassa näkyvät siniset palkit osoittavat kuukausittaisten hakujen keskimääräistä jakaumaa edellisen vuoden ajalta kaikkien antamamme hakusanan liittyvien avainsanojen osalta. Voit myös tutustua käyttämäsi hakusanayhdistelmän kuukausittaiseen jakaumaan edellisen vuoden osalta viemällä hiiren kursorin hakutermit ja hakuja keskimäärin kuukaudessa välissä olevan pienen merkin päälle. Tarkastellaan seuraavaksi avainsanojen suunnittelijan ehkä merkittävintä ominaisuutta tarkemmin kuvan neljä myötä. Kun olemme syöttäneet avainsanatyökaluun ensimmäisten esimerkkikuvien mallien mukaisesti teemaan tiiviisti liittyvän tai useampiakin hakutermejä, avainsanojen suunnittelija antaa meille monissa tapauksissa kymmeniä, tai jopa satoja aihealueeseen liittyviä avainsanaideoita ideoita selattavaksi. Näistä ideoista voit löytää sellaisia arvokkaita avainsanayhdistelmiä käytettäväksi sekä korkealaatuisen sisällön tuottamiseen että hakukoneoptimointiin yleisesti, joita et tiennyt etukäteen. Nämä tervit ovat arvokkaita siksi, että kohdeyleisösi käyttää niitä etsiessään tietoa Googlen avulla. Kuten alla oleva kuva 4 meille osoittaa, liidien hankinta hakutermiä käyttäessämme, avainsanojen suunnittelija ehdottaa meille lukemattomia teemaan läheisesti kuuluvia erilaisia avainsanoja. Näitä ovat muiden muassa sisältömarkkinointi 720 hakua kuukaudessa, digitaalinen markkinointi 590 hakua kuukaudessa ja somemarkkinointi. 390 hakua kuukaudessa. Voit lähteä tuottamaan laadukasta sisältöä kotisivuillesi esimerkiksi näiden avainsanojen ympärille ja pyrkiä siten hankkimaan passiivista kävijävirtaa hakukoneiden avulla. Käydään avainsanojen suunnittelun lisäksi läpi myös muutama muu mahtava työkalu avainsanatutkimuksen osalta ennen käytännön hommiin lähtemistä. Google Trends. Seuraava Googlen tarjoama loistava työkalu erilaisten avainsanayhdistelmien tutkimiseen on Google Trends. Google Trends tarjoaa käyttäjille erinomaista ja arvokasta tietoa siitä, minkälaiset teemat, haut ja seikat kiinnostavat sekä askarruttavat hakukonejättiä käyttävien ihmisten toimesta. Tilastoja on saatavilla jopa samalta päivältä. Voit selata erilaisten aihealueiden hakuhistoriaa myös aiempien vuosien osalta, tämän päivän ohella. Samalla voit nähdä Googlen tarjoaman datan avulla, miten jonkin teeman trendi on kehittynyt ja mihin suuntaan innostus olisi mahdollisesti lähitulevaisuudessa menossa. Tutustutaan seuraavaksi tähän Googlen tarjoaman trendityökalun tarkemmin kuvakaappausten ja esimerkkien avulla. Google Trends löytyy osoitteesta trends.google.fi kautta trends. Näet trendityökalun etusivun kautta eri maiden hakukäyttäytymistä päiväkohtaisesti perattuna. Maakohtaisten tilastojen ohella palvelu tarjoaa myös koko maailman Google-käyttäjien tämänhetkiset kiinnostuksen kohteet. Olemme kuitenkin digimarkkinoijan käsikirjateeman mukaisesti kiinnostuneita erityisesti suomalaisten ihmisten hakutrendeistä. Pääset tutustumaan suomalaisten tilastoihin saman sivuston kautta. Aivan kuten kuva 5 meille kertoo, pääset yllä olevan linkin kautta tarkastelemaan muiden muassa tällä hetkellä nousussa olevia trendejä, edellisen vuoden tilastoja sekä tutustumaan tarkemmin johonkin tiettyyn suosiossa olevaan teemaan. Jos haluat nähdä tarkemmin esimerkiksi edellisen vuoden Googlen tallentamia tilastoja suomalaisten hakukonekäyttäytymisestä, voit tehdä sen napsauttamalla Tutki hakujen vuotta 2017 linkkiä. Päädy tällöin kuvan kuusi esittämälle sivustolle. Tällä sivulla Google listaa suomalaisten suosituimpia hakuja monista eri aihealueista. Näitä kategorioita ovat muiden muassa henkilöt, yhteiskunnalliset aiheet, viihde, urheilu ja kaupalliset teemat. Lisäksi hakukoneita käytetään hyvin usein erilaisiin mieltä askarruttavia kysymyksiä varten. Tämän vuoksi Google kertoo myös vuoden 2017 tilastoja eniten käytettyjen kysymyssanojen, kuten miten, kuinka, mikä, onko ja mitä sanojen ja sanayhdistelmien osalta. Varsinkin näiden kysymyssanojen tilastojen läpikäyminen Saattaa olla todella arvokas kokemus menestyksekkään hakukoneoptimoinnin saavuttamiseksi. Voit nähdä nimittäin suoraan sen, millaisia useamman sanan avainsanayhdistelmiä ihmiset ovat käyttäneet. Näitä yhdistelmiä voi käyttää suoraan oman sisältönsä optimoimiseen, mikäli aihealue ja teema vain kohtaavat. Malliksi näistä sanayhdistelmistä on alapuolella löytyvä kuva seitsemän. Siinä on laajennettu Miten-Kuinka-osio näyttämään lisätiedot vuoden 2017 suosituimpien Google-hakujen sanaparret. Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, voimme tutkia tarkemmin Google Trends-palvelun avulla tiettyjä hakutermejä oheisen linkin kautta. Trends.google.fi kautta Trends kautta Explore. Tämä on ehkä se kaikista relevantein ominaisuus avainsanatutkimusta silmällä pitäen. Voit nimittäin kirjoittaa lisää hakutermitekstikenttään omaan aihealueesi ja saada siten tarkkaa tietoutta sekä teeman tämänhetkisestä että menneestä suosiosta kuvan kahdeksan mukaisesti. Google tarjoaa dataa hyvin laajalta sektorilta internetin aikajanaa vasten peilatessa. Voit löytää tilastoja jo vuodesta 2004 alkaen aina viimeksi kuluneen tunnin osalta. Toki aihealueen ja käytettävän hakutermin tulee olla tarpeeksi suosittu tilastojen näyttämiseksi. Suomen kielellä toimittaessa tämä voi joskus osoittautua hankalaksi. Mutta sivun tärkein anti lienee selvä. Näet selkeästi sen, mihin suuntaan aihealueen tai hakutermin trendi on menossa. Pelkästään tämän perusteella voi jo päätellä, Melko paljon siitä, onko kyseisen teeman suosio kenties mennyttä, vai olisiko aiheen suurin potentiaali vasta edessäpäin. Se jää sinun päätettäväksesi. Google Search Suggestions Kolmas avainsanatutkimuksen suorittamiseen erittäin hyödyllinen Googlen tarjoma lähde on Google Search Suggestions. Tämä palvelu toimii suoraan Google-hakujen yhteydessä. Google Search Suggestions-ominaisuuden vapaa-suomennos voisi olla jotakuinkin, vaikkapa Google-hakuehdotukset. Ennen Google-hakuehdotusten käyttöön ottamista mobiililaitteiden räjähdysmaisen kasvun vuoksi Googlella oli hakuja tehtäessä käytössään Google Instant-ominaisuus. Google Search Suggestions onkin suoranainen jatkumo tälle Googlen käyttäjien tekemien hakujen perusteella näytettäville tuloksille. Jos haluat tietää helposti ja vaivattomasti, minkälaisia avainsanayhdistelmiä kohdeyleisösi käyttää oman teeman ja aiheen ympäriltä, mene vain osoitteeseen google.fi ja kirjoita oma aihealueesi hakukenttään. Kuten oheinen kuvakaappaus teemamme ympäriltä osoittaa, Google tarjoaa kirjoittamaasi avainsanaan tiivisti yhteydessä olevia ehdotuksia oman hakuusi tarkentamiseen. Tätä tietoa voi samalla hyödyntää myös liikenteen hankkimisen omalle sivustolle optimoimalla kotisivustosi sisältöä Googlen ehdotusten mukaisesti. Nämä Googlen kertomat ehdotukset ovat nimittäin muiden käyttäjien suosimia hakusanayhdistelmiä kyseisen aihealueen ympäriltä. Esimerkki. Voit myös aloittaa koko avainsanatutkimusprosessin kirjoittamalla oman teeman Googlen hakukenttään ja poimimalla kaikki Google Search Suggestions-ominaisuuden tarjoamat avainsanayhdistelmät talteen. Tämän jälkeen syötät vastaavia termejä Google Trends-sivustolle nähdäksesi tarkemmin, minkälainen suuntaus oman aihealusi trendillä on. Lisäksi trendityökalu mahdollistaa teemaasi läheisesti liittyvien ihmisten kysymysten ja alateemojen löytämisen, joita voit hyödyntää sisällön luomisessa. Lopuksi syötät kaikki haalimasi avainsanayhdistelmät, hakutermit ja trendit Googlen avainsanojen suunnittelijaan, nähdäksesi tarkat kuukausikohtaiset hakuluvut, joista valitset parhaimmat, arvokkaimmat ja tärkeimmät hakusanat sivustosi optimointia ajatellen. Korkealaatuisen sisällön tuottaminen Kun avainsanatutkimus on suoritettu kattavasti, ja tärkeimpiä hakusanayhdistelmiä on poimittu talteen, seuraavaksi vuorossa on laadukkaan sisällön tuottaminen. Suosittelen ehdottomasti hyödyntämään ensimmäisen vaiheen avainsanatutkimuksen löydöksiä ja tuloksia saadaksesi maksimoitua sivustosi sisällön optimoimisen. Samalla nostat todennäköisyyksiä passiivisen liikenteen hankkimiseen hakukoneiden avulla. Tämä on siis ehdoton tekijä kestävän nettiliiketoiminnan pyörittämisen takana. Sisältöä voi tuottaa verkossa monella eri tavalla. Nämä tavat ovat 1. teksti, 2. kuva, 3. video ja neljä ääni. Ensimmäisenä perinteisenä tapana esiin nousee tekstisisällön kirjoittaminen. Tekstin kirjoittaminen on edelleen yksi toimivimmista tavoista, jakaa omaa tietämystään verkossa. Toinen helppo ja toimiva tapa jakaa sisältöä muille ihmisille on kuvat. Varsinkin älylaitteiden mukaan mukaantulon myötä erilaiset sosiaalisen median palvelut huomasivat nopeasti kuvien kasvavan merkityksen ihmisten välisessä kommunikoinnissa. Kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, vai miten tämä perinteinen ja ehkä hieman kliseinenkin sanonta kuuluu. Näiden kahden tekijän rinnalle on kuitenkin yhä voimakkaammin nousemassa kaksi muutakin sisällön jakamiselementtiä, ääni ja video. Videomerkitys onkin jo monille varmasti hyvin tiedossa esimerkiksi YouTuben valtavan suosion myötä. Edellä mainitun kuvaviisainen myötä voisikin varmasti todeta, että jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, videon tapauksessa sama pointti voisi olla tuhannen kuvan verran. Näistä neljästä elementistä ääni on kuitenkin ehkä se lähitulevaisuuden eniten kasvava sisällön jakamismuoto. Toki ääni on ollut pitkään videoissa mukana melko isossa roolissa, ja moni onkin kaapannut videoista myös pelkän äänen talteen pystyäkseen jakamaan saman sisällön muissa eri kanavissa. Mutta silti ääntä ei ole vielä hyödynnetty maksimaalisella tavalla. Lähitulevaisuudessa tilanne voi olla, Kuitenkin toinen. Monet nettimaailman jättiläiset Googlesta, Amazonista ja Applesta lähtien ovat nimittäin tuoneet omia ääneen perustuvia palveluita ihmisten käyttöön. Lisäksi erilaiset äänikirja- ja podcast-palvelut ovat levinneet yhä suurempien ihmismassojen tavoitettavuuden piiriin. Älylaitteiden merkitystä ei pidä vähätellä tämänkään sisällön jakamismuodon osalta. Tämän perusteella onkin melko todennäköistä, että äänen merkitys vain kasvaa ihmisten sisällön kuluttamisen osalta. Tähän huutoon markkinointialan toimijoiden on tärkeä vastata. Sitä kautta nettibisnes voi myös maksimoida korkealaatuisen sisällön tuottamisen ja tuoda omaan vaikutuspiirinsä mahdollisimman suuren määrän relevantteja omaan toimintaan läheisesti liittyviä kiinnostuneita ja innostuneita ihmisiä. Korkealaatuisen sisällön tuottamiseen sisältyy läheisesti kolme eri tekijää. Yksi, lisäarvon luominen. Kaksi, tekniset seikat. Kolme, datan kerääminen. Käydään seuraavaksi läpi nämä kolme kohtaa mahdollisimman laadukkaan sisällön valmistamiseksi. Lisäarvon luominen. Jotta saat ihmiset ensinnäkin tutustumaan tuottamaasi sisältöön, sen pitää olla erittäin mielenkiintoista, raikasta ja luoda kuluttajalleen selkeää lisäarvoa. Tällöin käviäkäy, käy mitä todennäköisemmin koko sisällön läpi sen sijaan, että hän poistuisi seuraavan tuottajan pariin. Samalla kasvatat mahdollisuutta saada sitoutettua henkilötoimintaasi. Myös kaupallinen ja liiketoiminnallinen puoli tulee tässä vaiheessa mukaan jolloin liikenteen hankkiminen on täyttämässä sille asetettuja tavoitteita. Lisäarvon tuottaminen tapahtuu yleisesti ottaen kahdella eri tavalla. Ihmisten intohimon vahvistamisella tai pyrkimyksellä avustamaan heidän ongelmiensa ratkaisemisessa. Intohimon vahvistaminen Ihmisten intohimon vahvistaminen jonkin heitä kiinnostavan asian osalta on ensimmäinen vaihtoehto korkealaatuisen sisällön tuottamisen ja sitä kautta lisäarvon tarjoamisen suhteen. Yksi henkilö voi suhtautua intohimoisesti omaan rakkaaseen koiraanpentuunsa ja toinen puolestaan jenkkihenkeä hehkuviin Amerikan rautoihin. Heitä yhdistää siis intohimo jotain tiettyä seikkaa kohtaan. Mikäli sinä suhtaudut yhtä suurella intohimolla jompaan kumpaan teemaan, voit tuottaa korkealaatuista sisältöä verkkoon muille jaettavaksi. Jos omistat esimerkiksi pennun tai olet jo kasvattanut pennusta mallikelpoisen aikuisen yksilön, voit valmistaa siihen tiiviisti liittyvää, loistavaa sisältöä muille vastaavan kiinnostuksen kohteen jakaville henkilöille. Tätä kautta sinun on mahdollista vahvistaa ihmisten intohimoa teeman osalta ja saada heidät samalla entistä sitoutuneemmaksi omaan nettiliiketoimintaan. Ongelmien ratkaisu Toinen loistava tapa lisäarvon luomiseen niin netissä kuin myös perinteisessä maailmassakin on ongelmien ratkaisu. Ihmisillä ei ole koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ollut yhtä suurta ja samalla helppoa mahdollisuutta hankkia apua omiin ongelmiinsa. Olemme nimittäin joskus muinoin joutuneet joko oppimaan ratkaisunavaimet lukemattomien omien kokeilujen perusteella, kysymään apua lähipiiristä tai etsimään apua selamalla puhelinluettelon keltaiset sivut läpi ja soittamalla alan ammattilaisen paikalle. Tällön ongelman ratkaisemiseen on saattanut kulua useampikin päivä. Lisäksi meiltä on myös palannut rahaa ammattilaisen osaamisen hyödyntämisen suhteen. Tänä päivänä pystymme kuitenkin löytämään vastauksen mieltämme askaruttavan ongelmaan vain muutaman hiiren klikkauksen ja sekunnin kuluessa. Sinä pystyt hyödyntämään tätä mahdollisuutta hyvinkin tehokkaasti niin halutessasi. Jos omaat valtavan intohimon aiemman mallin mukaisesti jenkkiautoihin, sinulla on melko suurella todennäköisyydellä jotain sellaista tietoa kyseisten autojen osalta, joka voi auttaa muita ihmisiä. Voit vaikka kirjoittaa kattavan artikkelikokonaisuuden Amerikan rautojen huoltamisesta ja tuottaa näin osaamisestasi lyhyehkön e-kirjan. Toinen vaihtoehto voisi olla muutama-osaisen videosarjan kuvaaminen samasta aiheesta, jossa näytät konkreettisesti sen, miten huoltotyöt tehdään kädet öljyssä. Muista vain tällöin pyytää apua kuvaamiseen. Tekniset seikat Toisena isona tekijänä korkealaatuisen sisällön tuottamiseen on tekniset seikat. Tähän teemaan kuuluvat muiden muassa tuotettavan sisällön laajuus, erilaiset jakamiseen ja näkyvyyteen liittyvät työkalut sekä lisäosat ja lopulta itse optimointi. Kun sisällön avainsanat ja sisältö ovat moduulin oppien mukaisesti huolella tutkittu etukäteen, sinulla on paljon luottavaisempi ja asiantuntijamaisempi ote itse sisällön tuottamiseen. Tiedät tällöin melko lailla satavarmasti sen, mitä ja miten kerrot teemasta kohdeyleisölle saadaksesi mahdollisimman relevanttia tietoa jaetuksi. Samalla maksimoit mahdollisuuden kattavan liikenteen hankkimiseen. Tuotettavan sisällön laajuus Tuotettavan sisällön laajuuteen vaikuttaa tiiviisti muutama eri seikka. Ensinnäkin sinun tulee määrittää se, millä tavoin valmistat itse sisällön. Kirjoitatko artikkelin innostavan tekstin ja avustavien kuvien muodossa, vai kuvatko kenties konkreettisen videosarjan ja nappaat siitä samalla äänen talteen, esimerkiksi podcast-lähetyksiä ajatellen. Paras tapa mahdollisimman kattavan kävijöiden tavoittamiseen olisi tietysti valita molemmat lähestymistavat ja ottaa samalla kaikki elementit käyttöön. Mutta alkuun pääsemisen ja mahdollisen stressin lievittämisen osalta olisi tärkeää valita ensin jompikumpi muoto ja valmistaa sisältö huolella. Sen jälkeen samaa sisältöä voi käyttää uudestaan myös toisella keinolla, tietojen ja taitojen kehittyessä. Mikäli valitset ensin perinteisemmän lähestymistavan ja lähdet kirjoittamaan korkealaatuista tekstisisältöä kotisivustollesi, tuotettavan artikkelin pituus tulee olla vähintään 300 sanaa. Tämä määrä on siis suositeltava minimipituus sille, että pystyt hyödyntämään Googlen hakukonerobotin indeksointia itse hakukonejättiä ajatellen. Toki. Jos tavoitteenasi on kehittää kotisivusi niin sanotuksi auktoriteettisivustoksi, eli arvostetuksi informaatio lähteeksi Googlen silmissä, artikkelien pituudeksi on hyvä määrittää keskimäärin 500–1500 sanaa. Yli 2000 sanan tietoa pursoavat suomenkieliset tekstisisällöt alkavatkin jo ylittää harvinaisuuden rajoja. Tällaisissa tapauksissa varmistat lähes sataprosenttisesti sivustosi ja sitä kautta sisältösi korkean listaamisen hakukoneissa pitkässä juoksussa. Sisältöä pitää toki pystyä tuottamaan säännöllisesti. Ota myös kaikki muut tässä kirjassa läpikäytävät tarpit huomioon hyvän hakukonesijoituksen saavuttamisen varmistamiseksi. Videon pituus on ehkä aavistuksen verran tekstiä epärelevantimpi siksi, että hakukonerobotit eivät osaa vielä lukea videon sisältöä kovin tarkasti. Laadukkaasti valmistetut ja avustavia vinkkejä sisältävät videot nousevat pääpiirteittäin korkealle hakukoneissa siksi, koska ihmiset ensinnäkin tykkäävät kuluttaa paljon videosisältöä tänä päivänä. Tähän vaikuttaa myös se, että videoiden katsominen on paljon vaivattomampaa pienten älylaitteiden näyttöjen läpi kuin pitkien artikkeleiden lukeminen. Toisena syynä videoiden hyvin sijoituksiin varsinkin Googlen hakukoneessa on se, että yhtiö omistaa maailman suosituimman videoiden jakamispalvelun, YouTubein. Tällöin he haluavat toki ruokkia omistamansa palvelun suosiota puolin ja toisin. Hyvänä yhteenvetona videon minimipituudelle on ehkäpä sellaiset viisi minuuttia. Tässä ajassa ehdit kertomaan ainakin muutaman yleisöäsi hyödyntävän pointin jotta he katsovat videon loppuun. Lisäksi heillä on mahdollisuus tykätä ja potentiaalisesti jakaa sitä eteenpäin omille verkostoilleen. Tärkein nosto videon pituuden sijaan on se, että saat ihmiset katsomaan valmistamasi videon alusta loppuun. Se vaikuttaa videon suosioon enemmän kuin pelkästään pituus. Samaa periaatetta on toki tärkeä hyödyntää myös tekstisisällön lukemisen osalta. Työkalut ja lisäosat Otamme seuraavana pointtina käsittelyyn laadukkaan sisällön tuottamisen teknisten teemojen suhteen erilaiset työkalut ja lisäosat. Tähän kohtaan vaikuttaa omalta osaltaan paljon se, millä alustalla tai menetelmällä olet kotisivustosi luonut. Toki yhtäläisyyksiä eri palveluiden väliltä löytyy nykyään laajalti. Yksi suosituimmista alustoista kotisivuston luomiseen tänä päivänä on wordpress WordPress ei vaadi käyttäjältään koodaustaitoja, joten dataa osaamiseltaan ummikkokin voi päästä palvelun suhteen helposti vauhtiin. WordPressin moniin loistaviin puoliin kuuluu koodaustaidottomuuden ohella myös erilaiset hyödylliset ja toiminnoiltaan monipuoliset lisäosat. Näiden lisäosien avulla pystyt käsittelemään monia alkuun hirvittävän teknisiltä ja osin jopa mahdottomiltakin tuntuvia työvaiheita. Varsinkin liikenteen hankkimiseen ja kävijöiden mahdollisimman kattavaan sitouttamiseen löytyy tuhansia ja taas tuhansia lisäosia sekä työkaluja hyödynnettäväksi omaan kotisivustoon. Hyviä esimerkkejä tähän seikkaan ovat muiden muassa sosiaalisen median jakonapit, hakukoneoptimointityökalut sekä yleisiä toiminnallisuuksia tehostavat lisäosat. Tuleepa mielesi sitten melkein mikä tahansa sivuston muokkaamiseen tai korjaamisen liittyvä seikka, pystyt hoitamaan ongelman hyvin valmistetun lisäosan avulla. Esimerkkeinä muutamasta sivuston kävijöiden hankkimiseen läheisesti liittyvistä lisäosista ovat Joast SEO, Super Socializer, Sumo.me, Google Analytics Dashboard. Pääset pelkästään näiden palikoiden avulla hienosti vauhtiin oman sivuston tehokkaan liikenteen hankkimisen ja mahdollisimman kattavan sitouttamisen osalta. Mikäli sivustosi toimii jonkun muun sisällönhallintajärjestelmän avulla, löydät varmasti vastaavanlaisia toiminnallisuuksia sisältäviä vaihtoehtoja joko erilaisista lisäosakaupoista tai sitten googlettamalla. Jos puolestaan vastasi tulee joitain ylitsepääsemättömiä ongelmia jonkin lisäosan toimivuuden suhteen, voit myös hyödyntää alan ammattilaisia apunasi ulkoistamalla osan teknisistä seikoista, esimerkiksi freelancereille. Metatiedot Kolmantena teemana teknisten seikkojen läpikäymisen osalta on metatietojen syöttäminen ja optimointi. Näet metatiedot käytännön toiminnassa tehtyäsi Google-haun ja selaamalla hakutulossivua läpi. Google nimittäin poimii hakutuloksissa näytetyt tiedot eri sivustojen käyttämien metatietojen perusteella. Tämän, ja toki monen muunkin sivuston toiminnallisuuteen vaikuttavan syyn vuoksi, metatiedot on syytä olla kunnossa. Kun syötät ja optimoit metatiedot mahdollisimman hakukoneystävällisesti, kasvatat sivuston löydettävyyden todennäköisyyttä aiemmissa vaiheissa löytämiesi haluttujen hakusanayhdistelmien osalta merkittävästi. Metatietojen kuntoon laittaminen tulee tehdä huolella kaikille kotisivustosi staattisille sivuille, kuten etusivulle tai yhteydenotto-sivulle. Kun julkaiset tuoretta sisältöä omaan blogiisi esimerkiksi uuden artikkelin muodossa, metatiedot on myös syytä ottaa huomioon. Metatietoihin sisältyvät otsikko, sisällön kuvaus sekä avainsanat. Lisäksi sisällön visuaalisuutta parantavat sekä aiheeseen relevantisti liittyvät kuvat on tärkeä optimoida haluttujen avainsanojen mukaisesti. Tähän vaiheeseen sisältyy läheisesti yksi työkalut ja lisäosat kappaleessa mainituista lisäosista, Yoast SEO. Mikäli siis käytät WordPress-sisällönhallintajärjestelmää kotisivustosi alustana, suosittelen lämpimästi Yoast-työkalun käyttämistä. Tämä työkalu poistaa sinulta oikeastaan kaikki haasteet metatietojen syöttämiseen hakukoneystävällisyyden näkökulmasta katsottuna. Joast-lisäosa nimittäin kertoo oikeastaan kaikki tarvittavat tiedot metatietojen hyödyntämisen osalta. Lisäksi, jos Google päättää syystä tai toisesta tehdä pienempiä tai suurempia muutoksia omiin algoritmeihinsa, olet ajan tasalla kaikilla mahdollisilla hakukoneoptimoinnin osa-alueilla päivittämällä työkalun yhdellä hiiren napsautuksella. Älä siis turhaan vaivaa päätäsi yrittämällä tehdä liikenteen hankkimisen teknisiä seikkoja manuaalisesti itse, vaan anna asiantuntijoiden koodaamien lisäosien hoitaa nämä seikat puolestasi. Useimmiten lopputulos on myös monin verroin menestyksekkäämpi. Voit näin itse keskittyä oman asiantuntijuutesi ilosanoman levittämiseen korkealaatuista sisältöä valmistamalla. Datan kerääminen ja sivuston toiminta Kolmantena ja samalla viimeisenä isona kulminaatiopisteenä sekä korkealaatuisen sisällön että menestyksekkään hakukoneoptimoinnin parissa on tietojen kerääminen, analysointi ja sivuston toiminnan kehittäminen tulosten perusteella. Datan keräämiseen ja sivuston tehokkaaseen toimimiseen löytyy yhtä lailla muutama loistava työkalu ja tietolähde. Google Analytics Google tarjoaa monien muiden hakukoneoptimointiin liittyvien seikkojen tapaan ratkaisun myös datan keräämiseen. Google Analytics on nimittäin yksi markkinoiden kattavimmista analytiikkatyökaluista, joka on Googlen tuntien tietysti ilmainen. Vahva suositukseni onkin siis Google Analyticsin hyödyntäminen kotisivustosi kävijäseurannan varmistamiseksi. Saat asennettua analytiikkatyökalun helposti esimerkiksi aiemmin mainitun Google Analytics Dashboard-lisäosan avulla ilman koodinpätkiin koskemista. Google Analytics on tärkeä laittaa paikoilleen heti ensitöyksi kotisivuston julkaisun jälkeen. Tällöin saat varmasti kaikki kävijätiedot talteen sivustosi osalta. Kunhan aikaa hieman kuluu ja aloitat entistä tavoitteellisemman liikenteen hankinnan, huomaat työkalun merkityksen tavoitteiden asettamisen mittaamisen ja analysoinnin suhteen. Google Search Console On hyvin tärkeä asentaa samaan aikaan Google Analyticsin kanssa sivuston julkaisun yhteydessä myös toinen Googlen tarjoama palikka paikoilleen. Tämä työkalu kulkee nimellä Google Search Console. Google Search Consolea tituleerataan myös nimityksellä Google Webmaster Tools. Sen avulla on mahdollista tehdä erilaisia hakukoneen löydettävyyteen positiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä, kuten sivustokarttojen lähettäminen hakukone-robotteja varten. Lisäksi palvelu näyttää muun muassa sivustosi vastaanottamia klikkauksia ja antaa sinulle mahdollisuuden estää hakukone-robotteja levittämästä virtuaalisia lonkeroitaan joidenkin tarkkaan varjeltujen salaisten alasivujen pariin. Google Search Console toimii saumattomasti yhteen Google Analyticsin kanssa. Nämä kaksi antavat sinulle parhaimmat mahdolliset ilmaiset työkalut laajaan tietojen keräämiseen, optimointiin ja sitä kautta analysointiin. Ota siis nämä kaksi palvelua käyttöön heti alkuun ja jätä ne sen jälkeen keräämään arvokasta tietoa sivustosi liikenteestä myöhempää hyödyntämistä varten. Sivuston nopeuttaminen Käymme moduulin yksi päätteeksi vielä läpi muutaman tärkeän seikan onnistuneen hakukoneoptimoinnin varmistamiseksi. Sivuston on nimittäin tärkeä toimia mahdollisimman nopeasti, jotta vierailijat pystyvät omaksumaan tarjoamaasi korkealaatuista sisältöä mahdollisimman helposti ja vaimattomasti. Mikäli sivusto ja sen pyörittämisen suurelta osin vaikuttava palvelin eivät toimi tarpeeksi nopeasti, Vierailijat joko napsauttavat selaimensa takaisin painiketta loputtomalta tuntuvien sivun lataamisen kestävien sekuntien aikana, tai yksinkertaisesti sulkevat ikkunan. Nämä molemmat toimenpiteet vaikuttavat negatiivisesti sivustosi kokonaishakukoneen näkyvyyteen. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös kotisivuston nopeuteen siltä osin, kuin työkalupakki vain antaa varaa. Sivuston Sivustonopeuden mittaamiseen löytyy muutama hyvin toimiva palvelu. Kyllä, arvasit oikein. Google tarjoaa myös tähän oman ratkaisunsa, PageSpeed-sivuston myötä. On kuitenkin tärkeää hyödyntää Googlen tarjoaman palvelun ohella myös muutamaa muuta lähdettä kokonaiskuvan ja nopeuden varmistamiseksi. 1. GTmetrix 2. Bingdom Website Speed Test WordPress-alustalla pyöriville sivustoille löytyy myös hyviä lisäosia asennettavaksi sivuston nopeuttamiseen. Koska olen hehkuttanut WordPress-lisäosia varauksettomasti tähän asti, lienee aiheellista nostaa myös eräs päinvastainen seikka esiin varsinkin sivuston nopeuttamisesta keskusteltaessa. Vaikka lisäosat tuovat lähes poikkeuksetta pelkkää hyvää ja helpotusta kotisivuston pyörittämiseen, liikaa on ehdottomasti liikaa niiden käytön osalta. Nimittäin, jos lisäosien määrä kasvaa suuruusluokaltaan muutaman kymmenen kappaleen kokoiseksi, ne alkavat hidastamaan sivuston lataamisaikaa. Samalla sivujen toimivuus kärsii merkittävästi nopeuden osalta. Tämän vuoksi on tärkeää löytää konsensus sivuston toiminnan kannalta tärkeiden lisäosien hyödyntämisen ja kotisivujen nopeutta hidastavien vähemmän tärkeiden työkalujen suhteen. Normaalissa tapauksessa lisäosien määrä pysyy usein hallittavassa toisen kymmenen puolella olevassa määrässä. Tällöin niiden vaikutus sivuston latamisaikaan ei välttämättä ole vielä suuri. Silloin kun palikoiden määrä alkaa lähestymään 20 ja jopa ylittämään sen, varoituskellojen on hyvä alkaa kilisemään. Oikea vastausta lisäosien tarkkaan määrään ei kuitenkaan ole. Aiemmin mainitut sivuston nopeudesta kertovat lähteet toimivat toki hyvinä mittareina. Sivuston nopeuden lisäksi käytettävien lisäosien määrä altistaa sivuston erilaisille tietoturvauhkille ja toimivuusongelmille. Nämä seikat eivät tosin sisälly tämän kirjan kävijöiden hankkimisteemaan. Tosin, mikäli sivusto on alhaalla ja samalla pois käytöstä, yksikään tehokas liikenteen hankintakeino ei tällöin ole tarpeellinen. Kävimme tämän moduulin yksipuitteissa läpi siis hakukoneoptimointia lähinnä kotisivuston sisäisten toimenpiteiden muodossa. Moduulissa kaksi otamme käsittelyn myös sivuston ulkopuoliset seikat hankkiaksemme mahdollisimman tehokkaan ja kattavan liikennevirran oman nettivisteksen pariin. Kiitos kun kuuntelit verkosto-vapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriudui. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.